Мене збентежило, збентежило. Я... я посварилася з подружкою. З Ніною, Катрусею, Тетянкою. Мама знає імена всіх її подружок. Так і має бути у них. Ні, з Ліною, безсовісно збрехала Віта. З Ліною, Вакольчук? Ти з нею подружилась? Ти мені не розповідала. Який здивований голос у мами. Не те, щоб подружилася, але вона... Заспокойся, все буде добре. Ми обоє обговоримо цю ситуацію. Щось вона тоді налепитала про якусь пропозицію. Її пропозицію, як на власних зборах, яку не підтримала Ліна. Бре, бре, бре, затежила таємниця. Її таємниця, Вітіною таємницею був Едик. Едик Емір, Едик Емір, великий звір. Три роки Віта листувалася з ним. Листувалася, який жах, із грабіжником, злочинцем засудженим найсправедливішим у світі радянським судом, за пограбування квартири професора, професора Китаєва. Вона вже знає це прізвище. Коли Віта зрозуміла, що таке напише йому Едику Еміру, зі страху, що скував її тіло з дивного заціпаніння, з польоту в ніч, безодню, що раптом розверглась перед нею і ще з чогось незрозумілого, непояснимого, тихого, як бренькіт чиєї з гітари, який вона чує, коли виходить вечорами на балкон. Невідомо, звідки доноситься цей звук, це тихе бренькання. Вона спочатку зацікавила, потім стало частиною вечорів, тихих і задуманих. Іноді сповнених шуму вітру, крізь який усе одно проривається цей бренькіт. Звуки, що тривожать душу. Зрештою віта не витримали, кратькома вийшла з квартири. Кратькома, бо інакше мама запропонувала прогулятися вдвох. Вона йшла на той звук, туди, звідки його було чути, але звук з них. Так наче міг звучати тільки тоді, коли вона стоїть на балконі. Віта пройшла мимо одного будинку другого, вулицею опрогулювались лише одинокі перехожі. Звідки здолинав дівчачий сміх, хтось кликав якогось миті вечеряти. Але гітара мовчала. Може, вона звучить у моїй душі, подумала Віта і посміхнулась. Але наступного вечора почула тиху, нехитру, але бентежну музику знову. Щось такого, як звук цієї гітари, а не тільки зі страху перед жахливим, беззаконним етиком народилося й бажання написати листа. Віта мовби вирушила у таємничий нерозгаданий вечір. Десь було чути отой звук. Писала про школу, клас, навмисне детально про навчання, уроки, оцінки, класну керівничку Емілію Мироніну, сувору і разом з тим, трохи безалаберну даму, збори, збір макулатури, металолому, Шестла над самотніми бабусями. Писала по таємній надії, що це йому буде нецікавим, нудним, далеким, що перестане їй відповідати чужому, зразковому, зовсім іншому, ніж він, дорослий дядько-злочинець, дівчиськові. Він і відповідав. Його листи передавала та ж сестра, яку звали Зіна. Мовчки перестрівала й ціла аркуш паперу. Листи були короткими. У них жодного слова про його теперішнє життя в колонії – Мого його не існувало. Зате, які то були листи? Листи новели. І Віта не могла їх ніде зберігати. Вдома, ні, боялася, що знайде мама. Як знайшла ненароком першу любовну записку однокласника Генки Торочка. Спробувала покласти в банку і закопати в яму під каменем неподалік їхнього будинку, на краю того самого пустища, де її вперше перестрів Едик та камінь могли забрати, і тоді, чи знайде вона те місце. Або ямку розгребуть бродячі собаки. Віта вирішила спалювати листи, а перед тим їх завчати на пам'ять. Листів більшало, могла переплутати, коли повторювала, і вона складала потаємний спитосок, де записувала кілька початкових фраз, фразу другу, всередині, в кінці, діставала список і повторювала листа. За цей аркуш паперу – а потім два і три можна було не боятись. Скидались на цитати, заголовки до твору, в усякому разі так вона себе заспокоювала. Деякі листи пам'ятали й досі. Лізли до пам'яті, недоладно, раптово, пригодили ні звідки, ні непроханими гостями, розбійниками татарської орди, що ось-ось виникли з ночі її минулого. Осінь прийшла самотнім босим листком. Чому босом? подумала, коли прочитала Віта? Опустилася на мою стежку, брудну зачохану ногами, і мені захотілося її порятувати. Не знаю, мала кого. Осінь, листок, себе, як ти гадаєш? На роботі, куди нас повезли, побачив кущ калини. Зірвав кетях, попробував, і гірка-гірка, і кисла, але ж яка солодка. Потім підніс до обличчя руку, і пальці запахли калиною. Думав, шкода мити руку. Нас туди більше не повезуть, і калин я не побачу. І не побачу ще довго. Що ж ви не робили, маленькі гіркі ягідки? Мій кореш Відьок Ручка знайшов на подвір'ї воронення з підбитим крилом. Смішний беззахисний. Оклигали стало ручним. Хлопці пожартували над Вітьком, як він кудись відлучився, і сховали ворону. Відько плакав, як мала дитина, а потім раптом закаркав. Як справжня ворона, і уяви собі, вороненя відгукнулась. Сніг за дверима не по коліну, по самісінь по душу. Закидає цілий світ, і, здається, на самому його дні, від того стає тепліше. А у тебе йде сніг у Києві? Сніг ішов, засипав і її серце, душу, до неї озивалося самотнє вороненя. Гірко смакувала крихтами ворона, викликаючи за обрію весну. Свіли перші кульбаби, літали в небі маленькі, схожі на баранці хмари, падали на долоні борульки, де вона впускала в листи, котрі надсилала у відповідь на його. Інші описи, інші почуття. І розуміла, і саме їй призначено порятувати цю людину з такою чутливою душею, де серед бруду Жила поезія, а тієї зими небагатослінна Зіна вручила чергового листа. Свої віта відносила сама, а від етика передавала Зіна.